Troll, skogsrån och näcken Folktrons gamla figurer är så kända att bara namnen skapar associationer till sagor och berättelser i hundratal Kanske till och med till stämningar Känslan av att inte vara ensam i skogen Av att någonting rört på sig på ett sätt det inte borde ha kunnat röra sig Av att skymta gåtor vår moderna tid inte kan förklara det fanns något med det här menageriet av övernaturliga figurer som lockade oss förr i tiden. Var det att de tänkta figurerna skapade sammanhängande illustrationer till de här gåtorna? Alltså att vi kände att rädslan fick en form som var lättare att hantera när vi tänkte på dem som troll, skogsrån och näcken? Eller var det för att vi verkligen, när vi beskrev dem, Kände igen saker vi själva hade upplevt. Det vill säga att namnen på figurer också är namn på någonting som verkligen rört sig där i tillvarons utkanter. Det får vi aldrig veta. För allt vi har kvar är berättelserna. Tillvaron där ute i de ensliga stugorna i naturens absoluta närhet är för alltid borta. Men kanske kan vi förstå något av hur det kändes när figurerna fick sina namn när vi tittar på vår tids mest populära mytologiska väsen. Och om vi ska titta på vår tids mest populära mytologiska väsen, då är det ett av dem som står ut. Ingen korsning mellan människa och monster har blivit så populär på nätet som den eviga, den återkommande, och den alltid skrämmande getmannen. Nej, <nucciones> <fries> <sush Obergeois> <frikes> <Eig liberty> människor. <mallaiser> <h administration> <journ desires> Huvudlös, så är hon död. Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner, och för tredje gången återvänder Creepypodden till en av de mest omtyckta och fruktade figurerna från Creepypastorna. Varelsen som kan härma våra rörelser, som sprider en vidrig doft omkring sig och som ibland, i värsta fall, tar sig in mitt ibland oss. Getmannen. Men först vill jag gå igenom en del av Getmannens historia som jag inte tror vi har nämnt förut trots att den hamnskiftande favoriten så många gånger tidigare hemsökt poddens lyssnare. Det ingen längre verkar komma ihåg är att getmannen tidigare i historien beskrivits helt annorlunda. När figuren som vi känner den idag fick sitt genombrott 2012 var det på grund av tre saker. Dels nyheten om att vittnen sett en märklig man i Juta går runt på alla fyra bland jätterna uppe i bergen, och dels den virala 4chan-berättelsen Anasis getmans historia som vi sammanfattade redan i avsnitt tre av Creepypodden. Mannen i Utah som visade sig vara en jägare som förberedde sig för jaktsäsongen på ett lite udda sätt verkar ha påmint om hur kusligt det är med människor som beter sig märkligt i vildmarken medan Anasis Getmans berättelse införde den äldre folktrons tankefigurer om hamnskiftare ute i skogarna. Kombinationen inspirerade till mängder av berättelser. Men det tredje skälet att gettmannen blev populär det är att den som figur också har förekommit långt innan och då i en helt annan skepnad. Så tidigt som på 50-talet berättades det i Maryland om forskaren Stephen Fletcher på jordbruksforskningscentrumet i Beltsville som utförde experiment med jätter. när något slog fel och han själv muterade till ett getliknande monster och flydde ut i skogen beväpnad med en yxa Sen dess ska han ha sett sig utkanten av skogarna där i Maryland som en förvildad skepnad som ätit kadaver och vrålat så det ekat mellan träden. Så började han. 1971 dödades sedan hundvalpen Ginger i staden Bowie i Maryland och allt som hittades var dess huvud nära den ensliga och skogiga vägen Fletcher Town Road. Vem som låg bakom mordet vet ingen, men enligt folkloristen Barry Pearson började lokalbefolkningen skylla på den så omsusade getmannen. Plötsligt blev historierna om figuren blodigare. Den skulle ha attackerat såväl djur som människor och varit fullständigt blodtörstig. Man viska om unga älskande par som kört sina bilar till Fletcher Town Road för att hångla och där blivit attackerad av getmannen som fortfarande svingade den brandyxa han hade fått med sig från forskningsanläggningen i Beltsville. Och faktum är att vissa vittnesmål är trovärdigare än andra. Författaren och historikern Mark Opsasnick anses vara den mest belästa på den ursprungliga legenden om getmannen och han har pratat med Ray Hayden- som var med och hittade hundvalpen Gingers huvud. Då berättade Ray att han själv hade sett getmannen i skogen en nästan två meter lång hårig gestalt som gått på två ben och givit ifrån sig ett högt, gällt läte. Ja, till och med hundvalpens ägare April Edwards säger att hon har sett getmannen de kom hit och kallade honom folklor och fick oss att framstå som bonniga lantisar som inte visste bättre sa Edwards till Opsas Nick och fortsatte Men jag vet vad jag såg och jag vet att det var på riktigt Vad det än är så dödade det min hund Sen dess har historierna om getmannen inspirerat till såväl serier som spökhusattraktioner och åtminstone en skräckfilm den lika blodiga som Urusland. Deadly Detour, The Goatman Murders från 2011. Och nu är vi här med en helt annan getman men med lika många om inte fler historier. Den första ni ska få höra i veckans Creepypodden dök upp på 4 hösten 2012 och finns idag bevarad som skärmdump och i en kopierad version på sajten Pastebin. Dess författare är okänd men i min version utspelar den sig i Sverige. Jag kallar den den lät som ett djur och den läses av Rakel Josefsson. Det var i slutet av vår sista sommar tillsammans. Vi hade gått samma linje i gymnasiet och blivit ett tajt litet kompisgäng. Jag, min pojkvän Alex och våra fyra gemensamma vänner Molly, Anton, Manne och Ida. När augusti kom blev det svalare och man började förbereda sig för hösten. Vi skulle avsluta sommarledigheten med en tur till min mammas stuga nära norska gränsen Vi klarade elven i höjd med Malung. Egentligen var det bara jag och Alex som skulle åka men så fick våra vänner nys om det och vi bestämde oss för att tänka om. Efter att vi gått ut skulle vi mer eller mindre splittras upp på olika högskolor eller jobb och det vore fint att göra en sista rolig grej tillsammans först. Och mamma hade många sängar där uppe. Stugan är rätt liten, men vacker och rustik. Den har stora, vida fönster i alla väggar. Inte så mycket till varken tv eller internet, men en fin och kall sjö i närheten som man kunde bada i varma dagar. Dessutom hade vi ju våra systemet kassar, så underhållning skulle inte bli något problem. Alla tog ledigt från sina respektive sysselsättningar och vi packade en sju sits hyrbil full av mat och alkohol och åkte iväg. På eftermiddagen kom vi fram, precis efter att ett regn och dragit förbi och för att undvika den leriga sista vägsträckan fram till stugan stannade vi en bit bort och bar grejerna sista biten. Väl inne släppte vi allt vi hade i händerna på vardagsrumsgolvet. Det var en kladdig och fuktig dag. Augustisolen stod låg men varm över himlen och vi ville hinna med och hoppa i sjön innan det blev försvalt. Vi promenerade iväg och fann oss där ensamma. Och den lilla bryggan var i fin form. Några minuter senare var alla i vattnet och vi simmade runt ett tag och njöt. Allt eftersom gick Anton och Manne upp och la i solen på bryggan. Vi hade tagit med oss en upplösbar luftmadrass och lekte med den när Anton plötsligt sa Kolla där! Han pekade upp i skogen bredvid sjön och jag kom upp på luftmadrassen och följde hans finger. Där, kanske hundra meter bort står en halvnaken kille mellan träden Jag såg inte hans ansikte Men förstod ändå Av hans stillhet och döma Att han stod och stirrade på oss Han var blek och mörkårig Jag trodde han hade kommit för att bada Men blivit blyg när han såg oss Så jag ropade till honom Att det var skönt i vattnet Men han stod kvar där Stel och orörlig Som om han inte ens hörde mig Trots att hans fokus obrutet låg på oss. Alex ropade Är du okej okay, eller? Men killen förblev tyst. Manne, en stor kille som lätt blir irriterad skrek åt snubben att han inte skulle stå där i skogen och stirra på oss som någon slags pervo. Killen reagerade inte. Han stod bara kvar. Iklädd var som liknade ett par beija badbyxor, men ingenting annat. Alex mumlade att han kanske var hög och vi blev lite illa till mods. Någon föreslog att vi skulle gå tillbaka till stugan och vi nickade. Alla verkade tycka killen var obehaglig. Vi klättrade upp på bryggan, söpte in oss i handdukar och gick iväg. Vägen tillbaka från sjön är en uppförsbacke och ju längre upp vi kom desto mer såg vi av sjön och den kringliggande skogen. Killen stod kvar mellan träden vid sidan av stigen där vi gick och han stod helt stilla precis som han gjort förut. Utom huvudet som han vänt åt sidan så mycket han kunde för att följa oss när vi gick. Anton var påtagligt nervös och mumlade att vi kanske skulle skynda oss. Mannen kallade killen efterbliven och sa att vi lätt skulle kunna ta honom om han gjorde något utfall. Vi kom tillbaka till stugan och gick in för att packa in våra grejer som nu låg i en hög på vardagsrumsgolvet. Delvis för att det måste göras, men också för att vi ville komma in och inte sitta utomhus när den där killen bara var en tio minuters promenad bort. När vi blivit klara hade mörkret börjat falla utomhus och Molly och Anton gick ut för att gräva en grop som vi kunde elda i. Alex följde med och tog med sig en yxa. Han sa att han skulle hugga av döda grenar för att ha som ved. Jag sa att jag kunde hjälpa honom. Ida sa att hon skulle blanda dip till chipsen, men jag tror hon fortfarande var lite uppskrämd och ville stanna inne. Bara några minuter efter att jag och Alex kommit ut en bit i skogen hade jag famnen nästan full av ved. Han hög av grenar och pinnar åt höger och vänster och jag var packåsman. Myggorna åt nästan upp oss och det lät som om jag hade huvudet i en surrande radio när jag gick runt med ett moln av dem runt mig. Det tycktes bli värre och värre och det kändes som att hela kranet vibrerade. Jag kunde inte se någonting och började kallsvettas och hacka tänderna. Till slut släppte jag allt jag hade i händerna och började fäkta armarna omkring mig för att jaga bort myggorna. Men det hjälpte inte och istället hukade jag mig ner och att skydda huvudet. Mina händer skakade. Jag tittade bort och insåg att Alex försvunnit. Jag ropade på honom och så fort jag gjort det övervanns jag av en sån stank. Jag kan inte ens riktigt beskriva den. Det var som att öppna luckan till en soptunna i högsommaren där räkskal fått ligga och mogna i några dagar. Jag la händerna över munnen och näsan och ansträngde mig för att inte kräkas och vände om för att springa tillbaka till stugan. Då såg jag någonting i ögonbrån. En person. Alex. Jag kände mig lättad att se honom och började gå mot honom med ett rop. Han reagerade inte. Han stod stilla, stel i kroppen med tomt ansiktsuttryck. Det såg ut som att han blivit förlamad på något sätt och han hade ingenting av sitt vanliga, luftiga kroppsspråk heller. Han stod där som en pinne med kramp i musklerna. Jag kände leendet försvinna från ansiktet när jag såg honom öppna munnen och hörde ett väsande ljud medans han Axlar skakade som om man försökte men misslyckades med att skratta. Jag blev helt iskall, vände om och flydde. Jag rusade över stock och sten och bakom ryggen hörde jag det där väsandet igen. När jag till slut förlåsen kastade mig ut från träden och in i gläntande stugan låg sprang jag nästan rätt in i ida. Hon såg förskräckt på mig och frågade vad som hade hänt, men jag var för anfad och uppskakad för att kunna svara. Hon ledde mig till den lägreld de hade gjort upp och satte mig bredvid Alex som lade armen om mig och började plocka grenar och kvistar i mitt hår. Vad har hänt? frågade han. Jag tittade på honom. Vad menar du? flåsade jag. Du lämnade mig där ute i skogen. Han tittade frågande på mig. Sen berättade han att han sett mig vända om där ute i skogen och börja gå tillbaka till stugan. Han hade ropat på mig men inte fått något svar och följt efter. Men när han kommit tillbaka till stugan hade han inte sett mig längre och de andra sa att de inte hade sett mig komma. Han letade i skogen en stund utan att hitta mig och precis när de skulle ut och leta tillsammans hade jag kommit rusande. Var var du? frågade mannen. Såg du en björn eller? Jag förstod ingenting och undrade om jag höll på att bli galen. Jag hade varit helt säker på att jag hade sett Alex ute. Nu... I tryggheten runt elden med mina vänner undrade jag om jag bara inbillat mig. Ändå berättade jag vad jag varit med om, om surrandet i huvudet när myggen tycktes bli övernaturligt intensiva och hur jag hade sett Alex därute. Ida sa överseende att jag nog var rätt trött efter den långa dagen och jag såg Anton och Manne utbyta blickar som sa mig att de höll med henne. Vi försökte fokusera på att ha det trevligt istället. Jag hämtade marshmallows och grillade välden. Det hade blivit mörkt och stämningen lättade snabbt upp- när vi började prata om minnen från gymnasietiden- med fingrar kladdiga av smält socker. Mannen tog fram ett munspel- och körde en rolig grej han brukade göra- och vi flinade åt honom. Jag kände mig mycket lugnare- när jag låg där i Alex famn- och lyssnade på mina kompisar när de garvade och snackade skit- när man plötsligt slutade spela. Alla tittade på honom. Han själv stirrade ut i skogen. "Honey, jag tror det är någon räv eller något där ute. Alex, som vuxit upp rätt lantligt, tog det med ro. Han sa att den antagligen bara kände doften av vår mat och att den skulle vara lätt att jaga bort. Ja, men den såg liksom större ut, sa Manne. Ögonen var så långt ovanför marken. Jag kände hur det spände i min rygg när jag tänkte på hur det hade varit förut, ute i skogen. Alex märkte min oro och försökte släta över det hela och sa till mannen att det inte var någon fara. Jag sa att jag skulle uppskatta om mannen inte skojade om sånt. Han tittade på mig med uppspärrade ögon och svor att han inte skämtade utan ett spår av hans vanliga flin. Sen tittade han ut i skogen igen och sa att vi kanske skulle gå in. Vi lämnade elden för den var så liten och isolerad att den inte skulle kunna sprida sig och gick in i stugan. I vardagsrummet finns några soffor och de står mot ett av de stora fönstren rakt ut mot elden och det satte vi oss och tittade ut. Anton muttrade att det var bäst för mannen att han inte skojade och mannen svor igen att han såg ett par ögon i mörkret. Vi satt en stund i tystnad, inte alls i samma goda stämning som förut. När elden nästan helt brunnit ut flämtade Ida till och viskade högt. Där! Mellan träden närmast gräsmattan syntes ett par ögon. Glöden i elden reflekterades i dem och fick dem att gnistra. Långsamt såg vi hur en figur lösgjorde sig ur mörkret och klev fram på gräsmattan. När han kom fram i ljuset såg vi att det var killen från skogen, han som tittat på när vi badade. Han gick långsamt fram mot äldplatsen, hukad som en varg som passade på sitt byte. Vi stirrade med öppna munnar och jag såg att han var barfota och att det vi förut trott var någon sorts beige badbyxor snarare var en sorts skinn som man fäst runt midjan. Jag hörde Anton flämta, vad fan? och kände Alex hand ta ett hårt tag i min. Ida viskade. Han måste vara sjuk på något sätt. Och manne ekade Antoniet. Alltså, vad fan? Mannen utanför fönstret tassade runt våra grejer och hamnade till slut vid mannes plats. Han böjde sig ner och tog upp något med stela och märkliga rörelser som om man inte riktigt kunde kontrollera sin arm. Jag såg någonting glänsa till i hans hand och blev livrädd. Min första tanke var att han hittat en kniv. Men sen hörde jag en lång, utdragen ljus munspelston. Mannen svalde, som om han ville skratta och gråta samtidigt. Mannen där ute blåste i munspelet i säkert 20 sekunder, hela tiden i samma ton, Och sen sänkte han långsamt munspelet. Han gick några gånger till runt lägerelden, fortfarande med samma svarta glans i ögonen. Sen stannade han upp, rätade på sig och tittade in genom fönstret mot oss. Så stod han i kanske fem sekunder innan han långsamt vände om och försvann ut i skogen. Ingen av oss vågade säga någonting. Jag kände Alex bultande hjärta i den svettiga handen jag höll i och jag hörde Anton dra ett skakande andetag. Det sa mig allt jag behövde veta. Vi var alla skrämda av den här personens beteende. – Okej, vad är grejen med den här killen? – sa till slut mannen utan att lyckas dölja, att även han var illa berörd. Ida upprepade att han måste vara sjuk, men ingen sa någonting till svar. Molly såg ut att kanske var den mest rädda av oss. Hon satt och darrade, med benen uppdragna och hakan mot knäna. Jag frågade om hon var okej, och hon började gnugga sig i ögonen och kinderna rådnade, som de alltid gör när hon är nära och börjar gråta. Förlåt hörni, förlåt Jag skulle ha sagt något förut men jag visste inte om det var viktigt Jag såg den där killen förut när vi gick ifrån från bilen Jag visste inte om det var, jag visste inte hur han var, sa hon Sen kom tårarna och hon sa med blöt röst att hon inte visste Anton klappade en stel på ryggen och sa att hon inte skulle vara orolig Molly kunde inte veta att han var tokig hon skakade på huvudet och började upprätt prata om hur han påminde om en historia hon hört. Om någon kuslig varelse i skogen som kunde ändra skepnad. Hon sa att hon var livrädd och att vi skulle akta oss. Ida sa att Molly bara skrämde upp sig och gick och hämtade ett glas vatten. Alex tog med en filt och satte sig bredvid Molly och klappade om henne. Utanför fönstret hade elden nu nästan helt brunnit ut och vi bestämde oss för att vi var klara med att vara utomhus för kvällen. Anton och Manne gick ut för att hämta ficklamporna och det andra vi lämnat ute och kom in igen lite blöta eftersom det börjat dugga lätt. Det är inte så farligt, då behöver vi verkligen inte vara rädda för att det ska antändas någon skogsbrand i alla fall, sa Ida. Vi fällde ut bäddsofforna i vardagsrummet eftersom ingen var särskilt sugen på att sova ensam i något av sovrummen den natten. Jag låg i ena av med Alex och på andra sidan honom låg manne. I den andra soffan låg Molly, Ida och Anton och de verkade ha bäddat in Molly i en sorts skyddande barriär av kuddar. Det var trångt men under omständigheterna det bästa möjliga. Ingen ville vara ensam. Jag antar att jag måste ha somnat för det nästa jag minns är att jag vaknade av en hög smäll. När jag slog upp ögonen såg jag att det regnade häftigt och förstod att det måste ha varit Oskar som väckt mig. Det rann regnvatten som tjocka lager av honung ner för fönsterutorna. Jag viskade, är någon vaken? Men ingen svarade. Så blixtrade det till igen och i millisekunderna av ljus kunde jag se Moll, Ida och Anton, alla sovande. Alex låg med ena armen om mig och jag kröp ihop närmare honom under filten. En till blixt och det var då jag såg det. Som två, mörkt glänsande punkterna lyste upp, precis bakom regnet och utan. Det blev mörkt igen, men synen präntades i mina ögon av det starka ljuset och kvarstod som en spökform jag såg i mörkret. De var där. Ögonen. Det blixtrade igen och jag såg en skepnad röra sig utanför fönstret. Det blev mörkt igen och sen ljust och nu stod han vid fönstret vid soffans kortsida precis vid mina fötter. Jag flämtade tog hårt i Alex hand kände att han vaknade och viskade åt honom att ligga stilla. Han mumlade att jag skulle somna om när blixten slog ner igen och mannen stod vid samma fönster där jag först såg honom. Han hade gått runt hela huset. Jag kände Alex stelnat till. Han försöker skrämma oss viskade han. Jag frågade vad vi skulle göra. Ligga stilla. Om man kommer in har jag en kniv i sängen. Bredvid oss hörde jag mannen röra sig och han muttrade att vi skulle försöka vara tystare i vårt gos och att han försökte sova. Jag kallade honom idiot och viskade att snubben var utanför. Han blev helt tyst. Ida och Anton låg stilla, fortfarande med slutna ögon. Jag själv låg och stirrade ut i mörkret, uppskrämd. Och när blixten ännu en gång slog ner såg jag skepnaden igen och kände hela kroppen frysat till is när jag insåg att han var inne i stugan. Jag skrek och mannen måste också ha legat och tittat för han skrek samtidigt. Alex reste sig upp och hade med ens kniven i handen. Vad fan gör du, sa han mellan sammanbitna tänder. Ut härifrån. Mannen rörde sig långsamt och hans ögon glänste som två punkter av skinande svarta. Alex halvsatt och följde mannens rörelse med överkroppen utan att direkt kunna se honom i mörkret. Jag såg mannen öppna och stänga munnen ett par gånger och till slut kom det ut ett ljud. Härifrån. Härifrån. Hans röst lät märklig, som om det spelade upp ett inspelat ljud snarare än att säga något medvetet. Som en papegoja. Rummet lyste upp igen när en blixt slog ner och mannen var borta försvunnen jag såg ett Ida och de andra i den andra sängen satt upp och Alex kom på fötterna han är här inne sa han och vände sig om med kniven i handen vi måste ut mina ögon vann sig vid mörkret och jag såg Ida i den andra sängen det är kolsvart och ösregn ute mannen var också uppe nu och han letade efter ficklampan han lämnat vid dörren han hittade något och rätade på sig. Det är han som ska ut, morrade han och gick långsamt in i köket med yxan i handen. Alex följde efter honom och eftersom de hade allt vast som fanns i vardagsrummet följde vi efter dem. Bakom mig kände jag Molly, tätt till mig. Det här är vad han vill, sa hon med darrande röst. Det är som en lek. Vi letade igenom hela huset Övervåningen, sovrummet och garderoberna utan att hitta någonting. Till slut samlades vi i vardagsrummet igen och försökte komma fram till vad vi skulle ta oss till. Snart ljusnare, sa Anton. Vi drar då. Jag ville knappast sitta kvar i stugan, men att snubbla ner efter den långa leriga uppfarten i regnet kändes inte heller särskilt kul. Vi satt oss i sofforna igen och väntade. Några timmar gick och jag tror inte någon fick så värst mycket sömn. Alex sov inte alls. Han skulle hålla vakt som man sa. Och varje gång jag själv väl på att dosa till vaknade jag med tryck. Till slut steg solen över en klarblå himmel, ren och molnfri efter nattens oväder. Vi slängde ner alla våra grejer i väskorna, ställde stugan någorlunda i ordning och tog oss ut på gräsmattan. Det kändes som att min blåsa höll på att spricka så jag bad Molly följa med mig runt hörnet för att kissa. Hon såg fortfarande skräckslagen ut med armarna om sig, blek hy och högt uppdragna axlar. Jag satte mig på huk vid gräset och sa åt hon att titta bort. Hon gav mig inget svar men det trodde jag inte heller att hon skulle. När jag var klar ställde jag mig upp igen och sa åt hon att vi skulle gå. Hon stod kvar med armarna om sig och blicken mot märken. Kom igen, sa jag lite irriterat. Jag gick iväg och tittade runt hörnet där jag såg Molly stå med de andra med ryggsäcken på. Jag kände blodet stanna, vände mig om och såg hennes dubbelgångare stå kvar precis som hon gjorde. Då tittade hon långsamt upp, höjde huvudet med någon sorts försök till leende och suckade tungt. Hon öppnade och stängde mekaniskt munnen och en pust av andedräkt kom över mig. Samma stank hade känt dagen innan ute i skogen. Jag kunde inte röra mig av fascination men också lamslående skräck och backade bara långsamt bakåt när hon plötsligt med små steg rörde sig tillbaka in i skogen. Hon stirrade på mig hela tiden och precis innan hon försvann mellan träden hostade hon fram två ord. Kom igen! Hon lät som ett djur. Det är väl så den här historien slutar. Jag snubblade tillbaka till mina vänner, sa att vi måste gå och vi skyndade oss tillbaka till bilen. Hela tiden kändes den vidriga stanken i luften, hängande efter oss som en envis dimma och då och då hördes en kraxande röst i skogen. Den sista gången jag hörde den var precis innan jag stängde bildörren efter mig. Det finns ingen skrämmande twist på den här historien. Jag har inte varit med om något liknande sedan dess. Jag har haft mardrömmar och vaknat för att försäkra mig om att det inte finns något utanför fönstret. Det är väl så långt det har gått. Jag och Ida tappade mer eller mindre kontakten den hösten och Molly träffar jag inte heller så ofta längre. Hon lämnar sällan lägenheten. Anton vill inte prata om den där helgen och om man tar upp det med mannen blir han arg. Alex lyssnar ibland när jag vaknar kallsvettig och någon gång berättade han hur han upplevde under natten när han höll vakt. Men annars verkar han inte vilja prata om det. Och det gör mig inte så mycket. Trots allt skulle jag också gärna glömma att det hela alls hände. Ni har hört Den lät som ett djur skriven av en okänd författare publicerad på Fortune och uppläst av Rakel Josefsson. Vi ska gå vidare i podden med en kort historia från Reddit nämligen från underforumet om Skinwalkers. Skinwalkers är en del av den amerikanska urbefolkningens folktro och de historierna dyker ofta upp när getmannen diskuteras. För trots att de är annorlunda delar de också många särdrag. Och det märks att vi skräms av dem på samma sätt. Bland annat i den här historien som vi kallar min och pappas Skinwalker-upplevelse publicerad av användaren Neptune 420 uppläst av Ludvig Josefsson. Pappa äger ett litet åkeri som utgår från Farmington i New Mexico. Mest kör han mindre laster ut till små avlägsna farmer och hus här i trakterna, platser som vanliga leveransföretag tar extra betalt för att åka till. Pappa är företagets ägare och enda anställda, och han har bara ett par pick-upbilar och en lastbil. En dag får han ett uppdrag att köra ut någonting till Window Rock i Arizona precis vid gränsen till New Mexico två timmar bort från Farmington. Han får uppdraget när han hänger med några kompisar ur Navajo-stammen Travis med flickvän. Travis nämner att han har familj i Window Rock och att han inte har träffat dem på evigheter och frågar om han får hänga med. Det här utspelar sig när jag är sex eller sju år gammal. Det är sommar och pappa tycker det låter som en bra idé. Han kan leverera lasten lite kvickt och sen kan vi följa med Travis till hans familj och åka tillsammans för att titta på bergsformationen som givit Window Rock sitt namn. En stor bergvägg med ett runt hål mitt i. Vi kör i två pickuper. Eftersom pappas är fulllastad. Han har tagit med sig walkie-talkies så vi kan prata samtidigt som vi kör. Vi kommer fram, levererar lasten och hänger i Window Rock. Och det är ett par trevliga och rätt händelsefattiga dagar såvitt jag minns det. Sen packar vi ihop för att köra hem igen. Jag minns inte mycket från de här dagarna, men resan hem kommer jag aldrig kunna glömma. Det är en ganska gammal motorväg vi kör på. Jag och pappa först och sen Travis och hans flickvän. Det har regnat dagarna innan så vi kör försiktigt. Vägen är omgiven av stora sandstensberg och oändliga fält inhängnade med tunn taggtråd. Vi är någonstans mellan Window Rock och Gallup i New Mexico och kör upp för en lång kulle. När vi kommer upp Ser vi ner i dalen som ligger framför oss Någonting vid sidan av vägen Det ser ut som en stor hund Sittande på bakbenen Vänd mot bergen Mitt på vägen Pappa ropar på Travis i walkie-talkien Se upp för den stora hunden hörru Travis ropar tillbaka Det är ingen hund Dra på som fan, kom igen Han låter nästan hysterisk och skriker i radion att pappa måste gasa allt han kan. Han vädjar till pappa att köra snabbare. Pappa tittar frågande på mig men sätter fart och kommer upp i 120 km i timmen eller något när vi närmar oss hunden. Nu ser den avteckna sig tydligare mot den gråbruna vägen. Den har en färglöst brun och sliten päls med tovigare mörka fläckar. Den sitter fortfarande vän mot bergen vid sidan av vägen, men när vi närmar oss vänder den sig mot oss och jag ser att den har ett ansikte. Det går inte att beskriva som något annat än en blandning mellan en björns ansikte och en människas. Det ser förvridet och skadat ut, som om varelsen har ont. Ju närmare vi kommer desto tydligare ser vi dessutom att den är enorm. Där den satt på sina bakben var dess mankhöjd nästan i nivå med bilens motorhuv. Tiden verkar gå långsammare när vi nästan är i färd med att köra på den och den öppnar munnen och skriker på ett sätt jag aldrig hört förut. Det låter som om någon med vattenfyllda lungor gallskriker av smärta. Sen vänder den om och hoppar iväg. Kommer över taggtråden i ett enda språng och försvinner iväg mellan plantorna i det stora fältet i och med nästa språng. Det sprakar i walkie och Travis hörs igen. Herre jävlar, kör på! Vi måste komma härifrån! Kör! Pappa är tyst och sammanbiten men drar gasen i botten. Efter en stund, när vi kör i en hastighet som är gott och väl över den tillåtna- Kommer en polisbil körande bakom oss och blinkar åt oss och stanna. Travis stannar också bakom oss. Polisen, som också verkar vara amerikansk urinvånare, tittar misstänksamt på oss. Travis tar honom åt sidan och pratar lågt och gestikulerar mot fältet och bergen vi lämnat bakom oss. Jag ser hur polismannen blir vit i ansiktet. Stammar något om att vi får nöja oss med en varning- och säger sen att det är bäst om vi åker därifrån allihopa. När vi kommer hem ger Travis oss en liten medaljong som tydligen gått i arv i hans familj. Jag minns att han själv hade satt på sig en. Han tittar allvarligt på oss när vi går därifrån. Och det är det sista jag minns. Ni har hört min och pappas Skinwalker-upplevelse publicerad av användaren Neptune420 uppläst av Ludwig Josefsson Vi ska avsluta veckans Creepypodden med en lyssnarhistoria inskickad av lyssnaren Malin Här möter vi en getman eller någonting liknande som sprider mer än bara fruktan Kickoffen Läses av Kristina Höglund Jag var i 20-årsåldern och hade precis blivit invald i styrelsen för en stor studentförening. Jag var fullkomligt desperat efter att bli accepterad i gemenskapen. Jag ville framstå som smartare, mer handlingskraftig och mer självsäker än vad jag egentligen var. Alla andra var så rappa i käften, så världsvana, så intellektuella. Åtminstone tyckte jag det då. Så här i efterhand så tror jag att många kände sig precis lika små som jag. Det fanns en rigid hierarki med huvudsakligen män i toppen och stämningen kunde stundtals vara ganska mansdominerad och grabbig. Varje termin inleddes med att hela styrelsen, vi var ganska många, bortåt 15 personer ungefär, åkte på kickoff tillsammans. Det officiella syftet var att vi skulle planera verksamheten för de kommande månaderna. Men egentligen så var det ju mest en ursäkt för att festa och kanske hocka upp med någon. Det var ju en studentförening trots allt. Själv hade jag mot min vilja blivit lite intresserad av en kille som hette Henrik. Henrik stod högt i rang, både i sin styrelsepost och i den sociala hierarkin. Han hade ett ganska överlägset sätt- som alltid fick mig att känna mig extra klumpig och dum och mina försök att vinna hans respekt fick antagligen oftast motsatt effekt. Just den här kickoffen hölls tidigt i februari inför vårterminen, alltså mitt i kallaste vintern. Vi hade hyrt en scoutstuga ute i skogen och när vi kom dit på eftermiddagen var det redan mörkt. Förutom det stora huset med kök och samlingslokal där mötet och festen skulle äga rum så fanns det flera mindre byggnader. Sovbaracker, vedbord och till och med en bastu. Den senare skapade stor upprymdhet hos de övriga men själv klarade jag inte av att basta så jag blev mest besviken. Det skulle innebära att jag blev lämnad ensam ett tag och riskerade att hamna utanför medan de andra här bondade. Och var det något som skrämde mig så var det att inte känna mig delaktig i gemenskapen. Stugorna hade inte använts på ett tag och som väntat var det lika kallt inomhus som utomhus när vi baxade in mat och alkohol i köket och i samlingslokalen. Vi slog förstås på värmen direkt men det stora rummet tog god tid på sig att bli uppvärmt. Vid ena väggen stod en soffgrupp framför en öppen spis men det fanns ingen ved att elda med. Jag såg en vedbod där ute, sa jag ivrig att vara till nytta och visa mig värdig Jag kan se efter om det finns ved där Jag körde ner fötterna i mina kängor ryckte åt mig en ficklampa som hängde i hallen och pulsade ut mot vedbon Den fläckvisa snön lyste upp en aning i kvällsmörkret och gjorde att ficklampan kändes överflödig men jag tänkte att den nog skulle komma till nytta inne i boden När jag fortfarande var en bit ifrån mitt mål hörde jag en dov smäll från borden och såg någonting röra sig bort från den och ut i skogen med förvånansvärt hög hastighet. Formen påminde om en människas men rörelsemönstret var helt fel och alldeles för snabbt. Jag kvävde ett skrämt skrik stannade tvärt upp och tappade nästan ficklampan i snön. Min första tanke var att vända på klacken och springa tillbaks till stugan men hejdade mig. Vad skulle jag säga? Tänk om de skratta åt mig. Vi är ju mitt ute i skogen, skulle de säga. Nu måste naturligtvis vara ett djur av något slag. Jag intalade mig själv att, ja, självklart var det ett djur. Ett rådjur eller något. Det var ju mörkt och jag hade inte kunnat urskilja gestalten särskilt väl. Jag viftade bort min rädsla, irriterad på mig själv och fortsatte mot vedboden. Väl framme kunde jag ändå inte låta bli att gå ett varmt ficklampan runt borden- i förhoppningen att få syn på ett rådjursspår. Men märkligt nog syntes inga tydliga spår alls. Nåja, snön hade smält undan lite och låg inte helt jämnt över marken- så det var kanske inte så konstigt. Jag ryckte upp dörren till vedborden och stelnade till. För ut ur öppningen- Väldigt varm luft och en instängd doft, som när man kommer in i ett stängt rum där någon har legat och sovit en hel natt. Luften kändes använd, unken och syrefattig. Men märkligast var ändå att boden var uppvärmd. Hur kunde det komma sig när området inte hade använts på ett tag? Varför hade man ens brytt sig om att dra in värme i en vetbod. Jag bestämde mig för att scouterna måste ha glömt att stänga av värmen efter sitt senaste besök. Och att det dragits in värme, tja, borden hade kanske haft en annan funktion en gång i tiden. Visserligen saknade den fönster, eluttag och, och annat som borde finnas i en byggnad avsedd att hysa människor. Men det hade kanske varit ett hönshus eller något. Till min glädje fanns det gott om färdighuggen ved inne i borden och jag började rafsa åt mig allt jag kunde bära. Det visade sig dock inte vara så mycket, och jag ångrade att jag inte bett någon följa med som bärhjälp. Men med lite tur så kanske huset hade hunnit värmas upp innan den här laddningen hade tagit slut, tänkte jag. Utan att riktigt erkänna det för mig själv hoppades jag innerligt på att slippa gå en vända ut till till borden, men jag ville verkligen inte erkänna det för de andra. Med famnen full av ved och beredd att gå tillbaka- bestämde jag mig för att först försöka hitta värme i glaset och slå av det. Det kändes onödigt att låta det stå på- så jag la ifrån mig vedlasset igen- och kikade runt i det lilla utrymmet så gott jag kunde i ficklampans sken. Men hur jag än letade kunde jag inte hitta något reglage. Styrdes det kanske från huvudbyggnaden? Inte heller kunde jag se några element- eller något annat som värmen kunde komma ifrån. Hade någon verkligen kommit på tanken att dra golvvärme ut hit? Efter en liten stunds rotande gav jag upp. Plockade upp min ynkliga vedtrave och började träska tillbaka till stugan. Jag sa ingenting till de andra om vad jag hade sett ute vid boden. Det kändes finant att jag blivit så skrämd av ett djur. Inte heller sa jag något om att boden varit uppvärmd. Men jag letade i smyg efter ett reglage som kunde vara kopplat till den utan framgång. Till slut släppte jag det hela. Om scouterna ville slösa energi på att värma upp en vedbod så fick de väl göra det. Planeringsmötet höll på i någon timma, kanske två. Jag försökte komma med smarta kommentarer och förslag och tyckte faktiskt att de andra verkade lyssna på mig. Därefter gick vi lös på den medhavda maten och inte minst de alkoholhaltiga dryckerna. Efter Eftermiddagen bestämdes det att vi skulle leka Vem är jag? Eller som det också kallas galenpanna. Ni vet den där alla skriver namnet på en känd person på en lapp. Och sen drar man en slumpmässig lapp och sätter fast den i pannan på sig själv. Utan att veta vad som står på ens egen lapp så ska man ställa ja och nej-frågor till sina medspelare för att lista ut vem man är. Vid det laget så hade de flesta hunnit få i sig några glas och stämningen var uppsluppen. Skämten haglade och några hade tydligt börjat ragga på varandra. Två stycken hade till och med börjat bli ganska fysiska och strök varandra på händerna och sånt. Vi satt framför den öppna spisen, men veden var förstås slut sen länge. Henrik erbjöd sig att hämta mer ved, och jag övervägde att följa med som bärhjälp. Men minnet av den mystiska gestalten i skogen kom mig fortfarande rysningar, och jag sa inget. Istället följde en annan tjej, en utbytesstudent som hette Lucia, med Henrik ut i vinterkvällen. Under tiden skrev vi andra ner namn på lappar och la dem i en skål. Efter en stund hördes hur någon stampade av snö från skorna ute i hallen och Lucia kom in med ved upp till hakan. Henrik försökte bära för mycket och tappa hälften, sa hon och la klumpigt ner sitt lass på golvet bredvid spisen. Han kommer väl när han har samlat ihop en lagom mängd, typiskt killar. Lucia tog en penna, en papperslapp och började fundersamt knacka pennan mot hakan som om hon försökte komma på ett bra namn att skriva ner. Mycket riktigt kom Henrik in strax därefter utan att det hade hörts några stampningar från hallen. Det var i och för sig inte så konstigt eftersom det var en rätt hög ljudnivå inne i samlingslokalen. Mer eller mindre grova skämt varvades med skratt och utrop och ingen utom jag verkade lägga märke till att Henrik bar en väckande liten mängd ved i famnen. När han lade den ovanpå Lucias hög ställde han sig lite vid sidan om och betraktade Lucia som krafsade med pennan på sin lapp. Jag tänkte lite irriterat att det var fusk. Han kunde ju se vad hon skrev. Men eftersom jag inte ville stöta mig med honom så sa jag inget och ingen annan tycktes reagera heller. Henrik tog själv lapp och penna, skrev ner något och stoppade ner lappen i skålan efter att Lucia gjort detsamma. Därefter stelnade han till och vände snabbt ansiktet mot hallen, som om man hade hört något oväntat ljud därifrån, och slang ut rummet. Jag tyckte det var lite märkligt, men när det snart hördes ett stampande från hallen, och han sen kom in igen med ytterligare ett lasved, tänkte jag att han måste ha återvänt för att samla ihop den ved som han hade tappat. Jag gick ut i köket för att fylla på mitt vinglas. Någon billig saftsmakande sörja. Sånt som jag drack på den tiden. Och när jag kom tillbaka så hade folk redan börjat dra lappar ur skålen. Jag gjorde detsamma. Och sen var leken i full gång. Bland namnen förekom universitetets rektor, färbror Joakim och Slatan. Den sistnämnda hade Lucia skrivit. Hon hade gjort det till en grej att få med Slatan när helst hon fick den möjligheten. Det hade blivit ett internskämt i föreningen- till slut lyckades jag, sist av alla, lista ut att jag var Jesus. Att komma sist fick mig att känna mig förnedrad, korkad. Och jag började bära ut disk i köket för att dölja min förlägenhet. När jag bar ut skålen som vi dragit lappar ur såg jag att det låg en ensam lapp kvar i den. Konstigt. Alla hade ju deltagit i leken. Hade någon skrivit två lappar? Jag plockade upp den och läste namnet. Slätan. Det var klumpigt skrivet, övertydligt, som om skribenten inte var van vid att hålla en penna. Zätat var dessutom bakvänt så att det mer såg ut som ett kantigt S och L var snett. Jag tänkte att Lucia måste ha skrivit den här som sin första lapp, slarvigt och sen skrivit om den igen. Lite senare på kvällen hamnade jag bredvid Henrik i soffan. Vinet gjorde att jag kände mig lite mer avslappnad än vanligt och samtalet flöt på. Henrik var också lite onykter vilket syntes på att hans vänstra ögonlock blev lite tyngre än det andra så att det såg ut som att han hade ena ögat halvslutet. Jag försökte vara lite lagom flörtig, inte alltför på. Försökte matcha honom i hans kvicka, halvdryga skämt och kommentarer. Du, sa jag efter en stund, tycker du inte att det är märkligt att de har dragit in värme i vedbon där ute? Han rynkar i ögonbrynen. I vedbon? Vem har sagt det? Ingen har sagt det, sa jag. Men det är ju alldeles varmt där. Kände du inte det när du hämtade ved? Han skakar på huvudet. Nej, Nä, när jag var där var det svinkallt. Jag är helt säker på att det inte finns någon värme där. Vi har haft kickoffer här tidigare. Det där är ju bara ett skjul. Det finns inte ens el där. Varför skulle någon vilja dra in värme i en vedbod? Hans tonfall fick mig att känna mig dum och osäker igen. Jag försökte klumpigt rädda situationen. Jag har tänkt att det kanske hade varit ett hönshus eller något. Henrik skrattade högt på ett sätt som jag i min osäkerhet tolkade som nedlåtande. Höns? Det här stället byggdes åt scoutföreningen. Jag är ganska säker på att scouterna inte håller sig med höns. Jag kände hur mina kinder brände av förlägenhet. Ja, vad tänkte jag egentligen? Hönshus? Så dumt. Jag försökte återta kontrollen över samtalet. Värst vad du kan mycket om scoutföreningen, sa jag och försökte låta lite lagom lagomretsam. Är du ledare eller något? Inte jag, svarade han, men min polare. De gör jävligt bra grejer faktiskt, scouterna. Och min polare älskar det minst lika mycket som ungarna. Jag känner mig dum igen, som antytt att det skulle vara töntigt med scoutföreningar. Det tyckte jag ju inte alls. Jag försökte bara matcha fargången. Innan jag hann svara utropade en av killarna. Det var nästan alltid en kille som tog befälet i gruppen att det var dags att basta. Han fick ett rungande bifall av alla, utom av mig. Jag avskyr nämligen att basta. Jag får panik av den tunga, varma luften. Och det känns alltid som att jag håller på att kvävas. De andra plockar med sig öl och handdukar för att bege sig ut i bastun. Och jag blev lämnad ensam kvar. Jag hade inte med mig något att läsa och det här var innan jag ägde en smartphone. Så jag började rota runt i stugan för att hitta något att fördriva tiden med. I en bokhylla trängdes vältummade böcker. Olika uppslagsverk, några barnböcker, slitna pocketromaner och 1997-års upplaga av Guinness rekordbok- med sällskapsspel och lite annat krafts. På en hylla låg en bunt barnteckningar som jag började bläddra i. Lite skisser av växter och djur och några porträtt- där det såg ut som om barnen fått rita av varandra- de verkade vara gjorda av barn i mellanstadieåldern ungefär. Ett av porträtten var ovanligt välgjort, i alla fall för att vara gjord av ett barn. Ellen stod det på den, och den föreställde en brunhårig flicka med håret i två tofsar. Den högra tofsen pryddes av en röd rosett. Hon log stort, och konstnären hade ritat in vad jag antog skulle vara en tandställning i hennes mun. Nere i hörnet hade någon... Antagligen konstnären själv skrivit Isak. En annan teckning, även den signerad Isak, föreställde också en brunhårig flicka med tofsar. Men den här flickan låg inte, utan såg arg ut och hade rosetten på vänster tofs istället. Hon hade också munnen öppen, men tandställningen, om den nu var en sån, så konstig och taggig ut. Inte Ellen, stod det på teckningen. En rysning gick genom min ryggröd. Jag la ifrån mig teckningarna. När jag valt ut en pocketbok vände jag mig om för att gå tillbaka till soffan. Då fick jag se att Henrik stod i dörröppningen och tittade på mig. Jag hade inte hört ytterdörren och hoppade till för att ögonblickligen därefter känna mig dum som låtit mig skrämmas. Hej, sa jag lite förvånad. Är allt bra? Skulle inte du basta? Hej, sa han. Allt är bra. Han lät annorlunda. Inte riktigt sådana vanliga överlägsna, Henrik. Snarare lite trevande. Osäker på sina ord. Han var fortfarande tydligt alkoholpåverkad med höger öga halvslutet. Jag blev både upprymd och lite nervös av att se honom där. Han kom tillbaka till mig, tänkte jag. Han vet att vi får vara ensamma när de andra bastar. Han kanske beter sig lite annorlunda för att han är nervös för att vara ensam med mig, precis som jag. Om jag vill att det ska hända något mellan oss så får jag inget bättre tillfälle. Ändå vågade jag inte riktigt ta initiativet. Jag satte mig i soffan och väntade på att han skulle slå sig ner bredvid mig. Efter en stund så gjorde han det. Jag försökte verka sval avslappnad, men kunde knappt dölja min förtjusning när han började stryka min hand. Jag la handen på hans ben och ryckte till. Han var alldeles varm, som om man hade lutat benet mot en het kamin en lång stund. Henrik, har du feber? Utbrast jag. Feber, svarade han. Hans tal svävande och trevande. Nu börjar jag bli lite orolig. Hur full var han egentligen? Eller hade han kanske blivit riktigt sjuk och börjat yra? Vänta, jag ska hämta lite vatten åt dig, sa jag. Och började resa mig för att gå till köket. Men han tog ett hårt hand om min handled och drog mig ner i soffan igen. Hans fasta grepp om min handled var olidligt hett och brände min hud. Jag kunde känna en stigande värme stråla ut från honom. Kvalmig och påträngande. Ingen vanlig kroppsvärme. Jag mötte hans blick. Såg in i det halvslutna högerögat. Något var fel. Vänster ögonlock, tänkte jag. Det är vänster ögonlock som blir tungt när han är påverkad. Inte höger. Det vet jag ju. Jag har tittat på honom i smyg många festkvällar med föreningen. Hettan inneslöt mig nu helt. Jag kände mina kläder blev blöta av svett och klibba mot min hud. Men jag kunde ändå inte slita blicken från hans asymmetriska ögon. Vänster öga, höger tofs. Inte Henrik, inte Ellen. Värmen gjorde luften tung. Du har feber, sa saken som inte var Henrik. Hans handedräkt var motbjudande, varm och unken. Munnen den kom ju var fel. Jag kunde inte riktigt urskilja någon tydlig tunga eller tänder utan det var som om någon bara målade dit en ungefärlig munhåla. Något vitaktigt bakom läpparna. Något mörkt och rödaktigt inuti men inga tydliga konturer. Jag tror att det var den detaljen med munnen som gav mig kraft att slita mig ur hans grepp och rusa ut ur rummet. Men väl ute i hallen tvärstannade jag. Vad skulle jag nu ta vägen? Ut i den mörka vinternatten. Aldrig i livet. Det mest logiska hade förstås varit att söka upp de andra i bastun, Men blotta tanken på att ge mig in i en varm och kvav bastu gjorde mig illamående. Jag tog den tillflykt som var närmast till hans. Jag låste in mig på toaletten. Utanför hörde jag saken komma ut ur samlingsrummet och stanna till i hallen. Ellen, sa den, med en röst som inte alls var Henriks, utan snarare lät som en liten pojkes. Ellen, du har feber. Den upprepade samma fras flera gånger. Ellen, du har feber, i olika tonlägen. Ibland som ett mummel, ibland nästan som ett skrik. Jag hörde hur den gick runt i stugan, rösten blev avlägsan för att sen komma närmare igen. Till slut hörde jag den gå ut ur stugan, fortfarande pratandes för sig själv. Efter en liten stund hördes ingenting. Jag vågade inte gå ut från toaletten. Temperaturen där inne var normal, luften gick och andas, men jag kände mig fortfarande onaturligt varm och klibbig. Efter en stund började jag istället frysa och huttra okontrollerat samtidigt som huden fortfarande kändes het. Jag grät av skräck och tårarna brände smärtsamt på mina kinder. Huttringarna övergick i frossbrytningar. Jag kallsvettades. Först när jag hörde att de andra kom tillbaka från bastandet vågade jag mig ut i hallen igen. Jag mådde förskräckligt och det måste ha synts på mig för jag kunde se oron i deras ansikten. Du brinner ju upp, utbrast en av tjejerna när hon höll handen mot min panna. Jag minns inte resten av kvällen riktigt. Allt är bara ett febertycken. Helst hade jag ju åkt tillbaka till stan på en gång. Men bara några av oss hade körkort och då alla hade druckit en hel del alkohol. Istället bäddades jag ner i soffan efter att tydligt ha klargjort att jag inte ville gå lägga mig ensam i sårbaracken. Och där gled jag in och ut ur en febrig sömn medan de andra fortsatte fästandet omkring mig. När de började dra sig tillbaka för att sova lyckades jag upporda tillräckligt mycket ork för att följa med till baracken. Jag tänkte inte tillbringa en enda sekund ensam på det här stället. Dagen därpå åkte vi hem. Feberna li sig. Jag hade inte varit så sjuk i hela mitt liv sedan jag hade lunginflammation som åttaåring. Musklerna verkte. Jag kunde inte behålla någon mat och ibland fick jag svårt att andas. Jag led av svåra feberdrömmar och kunde uppleva hallucinationer även i tillstånd. I både drömmarna och hallucinationerna såg jag ofta Henrik. Men med munnar istället för ögon och ett stort gapande hål där munnen borde vara. Ibland bytte han skepnad och blev en brunhårig flicka som pratade med Henriks röst och hade spikar istället för tänder. Efter att ha haft en kroppstemperatur på 39-40 grader i över en vecka insisterade tjejen jag då var inneboende hos att jag skulle uppsöka akut vård, vilket slutade med att jag las in på sjukhuset ett par dagar. Det konstaterades snabbt att det inte var en bakterieinfektion och att antibiotika därmed var lönlöst utan att det måste varit ett ovanligt kraftigt fall av influensa. Jag fick kraftiga febernedsättande och sattes på dropp eftersom jag inte kunde få i mig någon mat. Det hjälpte och jag skrevs ut efter ett par dagar. Feben försvann men jag var matt och orkeslös i flera veckor och tappade kraftigt i vikt. Efter tre veckors sjukstuga orkade jag till slut ta mig tillbaka till studierna och till arbetet med studentföreningen. Jag var innerligt trött på att sitta isolerad inomhus och kände att jag behövde vara social och aktiv igen. När jag kom tillbaka till föreningslokalen första gången efter sjukfrånvaron möttes jag av ett varmt välkomnande från alla, till och med Henrik, som annars brukade vara så avmätt mot de flesta. "Shit, man tycker att influensa inte är en stor grej", sa han, när jag berättat om hur jag varit inlagd på sjukhus och inte kunnat lämna sängen på flera veckor. "Men ibland kan den visst vara riktigt brutal." Min kompis, du vet, han scoutledaren som jag berättade om, berättade om en unge i hans scoutgrupp som faktiskt dog som följd av influensa här om året. Han fick ett sorgset drag över ansiktet. Lunginflammation, så himla hemskt. Bokat sus bröt ut i lokalen. Så fruktansvärt utbrast en tjej. Stackars familj. Och stackars barn. Ja, instämde Henrik. Stackars Isak. Jag har hört kickoffen skriven av lyssnaren Malin och uppläst av Kristina Höglund. Därmed lämnar Creepypodden ämnet getmannen för tredje gången. Men vem vet, eftersom han verkar fortsätta hemsöka vägarna och skogarna runt om i världen, kanske det inte är sista gången. Berätta din egen historia eller tipsa om en du har läst i ett mejl som du skickar till creepypodden at så kanske vi får tillfälle att återkomma till honom en gång till. Nå, vi hörs om två veckor. Creepypodden produceras av Ludvig Josefsson som också gör musiken. På Facebook och Instagram heter vi Creepypodden. Tack för att ni har lyssnat!